Jorkko hogeileian urtea Siberia dugu bi urtea hala ere gibelera soinen dugu jakiteko bi .000 uh, zer gertatu den ezin dena aipa baina gai batzu aipatzuko dugu ditugu interesgarak zuretako gutienez uh, batzia boloki uh, egunan? E-1 bon, zu... ba, zuri, eurte berri on. Ba, eurte berri on ere. Zu erretretan, sartu berria. E, galegin dizugu, ara gai batzuan e, aipatzeko, zure ustez, bimila tamazazpia, edo zuretako bimila tamazazpia markatu duten e, gaia. E, menturaz, hasiko gira, e, Euskal Elkargoarekin, e, Euskal Elkargoa da duguna Komunzki, baina egiazko izena da Euskal Elkargoa, e, sortzea izan baita bimila tamazazpian, e, importante izan da zuretako. Bai, biziki uh, importantzia badu horrek uh, gure lugaldearen dako, zenta instituzioaten eskaeda badu uh, berreontaberoitamak urte, uh, uh, eskoalerriak uh, galde egiten duela, eh, instituzio hori, eta azkenean azken zerbait lortu dugu. Hortian, ez da argunt uh, azken uh, urtetan galdein inazen instituzioa, eh, hori, hori tarazteko uh, 2018 hamarreti goiti hor uh, kolektivitate bere zibaten eska edazen plazaratua, eta hori hemengo gizarte uh, eta utetxigienek hori kartzen zuten, eta hori uh, ezta burur hartio joan, zen eta uh, estatuak uh, refusatu zuen hori. Baina, memento bedian, uh, estatuak proposatu zuen bere uh, kolektivitateen reforma asailean, uh, bat zen uh, erri hori erburuz hori, uh, berezitasun eta berritasun batzu jinen zirenak eta hori proposatu zuten eparaldeko egun eta berroita hemen zorzi erriek bat egintzen zaten e, irigune elkargo bat sortuz eta hori zen lantua izan azken urtetan eta hori sortu da 2000 amazazpiko urtari lehan Hala, Sortua da baina horrein e, bada lana bereziki antolaketan e, batitza edo ber antolaketan hori gauzainit segitekoak dira? Hori, I dena lehen urteak uh, pentatzen dut hementik eta bi mila oroi jate uh, instituzio horrek be du uh, bere lekoatxeman, uh, bere konetenziak behar ditu ongin ehurtu behar, behar da administrazio esaila hori uh, ber da maran jaria gauzak finkatu, zenta uh, kompetentzia berrian itzuukaen ditu instituzio horreketa horiek ez dira eguntik biuneak egiten diren gauzak Eta beste gauza gauzabat, uh, negustuko importanta, da, uh, uh, lako la, la instituzio horrek luraldek ilan, hemen diparraldeko lehengo herri elkargoko luraldek ilan, ze uh, arkitektura ez hariko duen, eta ze lotura, eta lekutan beretan uh, ze administrazioa izan den, ze uh, politika lekian berian edabiliak izan den diren, horiek gaixo horxak dira, dira berdute landu, Eta badakit orai, herri kargo hori, adidera ere bede proiektu haman uh, komon bat uh, prestatzen, eta hori uh, iparraldeko oso tasunean. Ez da behi nintz izan da ere, eta mentura zorrikin bukatuko dugu gaiuntan, um, kostaldea eta barnekaldearen arteko oreka hori? Bai, hori da, gai hori plaza, maien gehinean da, azken, berroi urte hauetan, eta da, ja, barnekaldeak... Uh, Uh, ...pundu hau lanitz bat ditu... ...pundu azkar uh, batzu ere... ...gero esago berdena ipatuko dugu... ...zenta nahi nuen... ...huri uh, dazpimarratu... Uh, gai bat ...eta... ...bizten dena... ...kostaldeak bere... Uh, ...populakuntza hor da... Uh, ...indar... Uh, ...dirualdeko... ...indarrak hor dira... ...eta... Uh, harreman horiek nola... ...azkartu behar diren... ...ta uste dut... Uh, ...erri elkargoaren... Uh, ...pario haundi bata... ...hori... Uh, ...lotura hori... ...nola egiteat politika berezibatzun bidez, ekonomian, ingurumenean, izkuntzan, garaio sailean, eta likuko lugalde horiek ahalak eman, beren garapena ere eskualerien oso tasunean erabiltzeko. erabiltzeko. Hmm, bai, Adibide hon bada, eta pentsatzen dut e, hori naiz nahi duzula ipatu ondoko gaian, eh? ergilkargoa uzten dugu menturaz alde batera edo nahizta lotura baduen, e, kintoaren eguna aldu den, orta zarizinen, seogaz, eh? Bai, hori ene eh, gustuko bon, simbolikoki egun hori nahi nuen ahit batu, zenta eh, kintoa eguna hori eh, alde batetik biziki demora errazen, hori bihan den hori uh, uh, pasatu zen egun bat, eta hor nahi nuen azpimagatu eh, duela hoi bat urte, eh, 2000 batian uste dut, eh, hor hor laborari batzuk eta... Eh, dagian lan egiten duten, beste enpresa batzuk ere, abiatu zuten dosier importante bat, hori eskatzeko, kintoa zer jeindako, apelazion d'origin kontrole desmarcha hori, ta. Hori, bimila batian abiatu zuten, ta jamasai urte pasa, edaman dute proiektu hori burur artio, Uh, lortzeko apelazion dago egin hori eta hori ospatu dute uh, kintuako pestea egun hortan animaleko jendea bat zen, bildua zen eta uste dut hori luzarako lan hori nahi nuen azpimarratu uh, uh, hori atxiki dute amasa jutez eta hori agun beharrezkoa da anitzilekutan nahi balimada garapen bat uh, ere bili lekuko jendek uh, ere maiten dute hori eta manabear dute sustengoa eta hori, hori nahi nuen azpimarratu Egin ez ere erotura, bon, hori e, banka aldude e, e, urepeleko ibarrortan pasatzen diten dinamikak, eh? ez da bakarrik kintuen ingurian, badira beste empresaan itzere, e, bada ere mugik ortasunari begira e, ekspedientzia berezibat erabiltzen dutena horiek, eta ikustitu ere azken, azteholtan inkeste importante bat eginek izan dela, oi etxe user buruz, ikusteko e, etxe horiek e, Ia berritzen aldiren, dirurakuntza peiten aldiren, eta horik denak eh, ahalaz jendia horrat eh, jindadin, horrat bizitzerat, horrat lan egiterat. Hora horik eh, desafioa hundiak dira eh, ibar, ibar hori indako, eta hoste dut hor, azpimaratu erdela hori egiten den lan. Beste, ibar batzutan ere, aipatzen alda, eh, hori ergarrai eh, balea, bai. hori gauzan izbatzen dira, suberon ere, Eta ere, nahi nuen azpimaratu, ni eh, arnei eta han sortia bainiz, eta haintzineko urtean abiatu zen, ekspedientzia berezi bat, hori arnei eta luzeideen hartian, eskola bat egitea, haurek eh, beden ikaskuntzak egintz ezazten hor, eta ikasiz ere, frantsesa, eskola, espanola, hala horik gauza anitz berezi pasatzen dira, orla, eta horik berdira urbiletik sointzen eta, gure barnekaldeko itorkizuna dinamika hori ta da <hazim> batia boloki egon gurekin pauso bat egiten dugu begiendako tanotik beste bigai baditugu aztertzeko zurekin Batzia boloki zurekin arigira mintzatzen, pizka bat uh, urte astapen untan gibelera begira ezagiak gira soa gibelera emana, 2017an zer uh, ara zer markatu saituen zu, lehen partean herangi gustu belenik Euskal Irigune Elkargoaren berri hartuzu eta baita ere pizka bat uh, barnekalde kostalde desoreka hori hartu zu, um, adibidetzat 5 uh, egun alduden gertatzen dena, baina ez bakherik pizka bat barnekaldean badiren dinamika desberdinak segitzeko uh, hasiko gira desagmatzearekin, desagmatzea egunarekin bai honan horrek markatu zaitu, ere batxita? Bai, hori, egun uh, historikoa izan zen, joan daen apilien txortzian, egun historikoa, zenta, 9.000-a uh, jendebiludira, eta egun hortan, uh, desagmatzea, etaren desagmatzea hori, uh, armak, uh, uh, hemenak izan dira, franziako poliziari eta horiek, uh, Uh, desagertuak izan dira, hauztetut, fase historikoa izan den, uh, gure gure historioan. Hor, berda, ipatu, uh, bon, desmarcha hori uh, bake artesanuek abiatu zutela, zenta frantziako eta Espainiako estaduek, uh, bon, uh, ez dute sartu nahi izan, hori uh, arte azteko desmarchan hortan, eta gero gizarte zibilak, eta uh, gure hemen ongizak ditugun bake artesano horiek uh, haintzineko abenduan median abietu zuten luguson uh, desmarsia hori, hori burur hartio joan da. Eh? Bake prozesuan, uh, ez dut, uh, lehen etapa hori eh, desarmatze hori beharrezkoa dela. Horai, uh, uh, ikusiko etorkizunean beste etapak nola joanen diren. Eh? bada ere joan den abenduan behatzean Parisen eginden manifestaldia hundi hori, hori uh, bigarren etapan txartzeko, eh? presuen batzien uh, preso erburuz, preso... Eh? Preso korain <tout> mai. Uh, <tout> uh, hala, horiek, iarren etapa hori eh? uh, behar da hori irek ausitu, zenta behar da hori tarazi, legeak, erten duela, presoek, beren, uh, er kondena, familietaik urbil egite egiten adutela. <tout> Eta hori galdegina da, eh? rena evita, preso horiek, uh, uh, eskoleritik urbil egiten zaten kondena hori, beren, familiek ez zaten gondena. Uh, kondena doblea haukan. Hori, eh, mm. mm. uste dut, uh, etapa biziki importanta dela, ez da hortan uh, bukatzen, bake prozesua, eh, uste dut, uh, bake artesan horiek aski erten dute, armen pausatzea ez da aski, eh, berdira beste etapak ere lortu, presoena hor da, eta hori da oaiko, oaiko egoe da, eta gero ginen dira ere eta memento behirian erabili berdiren sofrikamenduen eh, tratamendua. Hori eh, denen, Denek sofritu dute, hanik familiek sofritu dute eta horiek berdila tratatu. Gaia apiskabat bat orokortzeko bat boloki aboloki, uh, justuki uh, bai desahmatzean edo ahma hortan, bai tarea guai presuen gaian, um, um, eranen duke ipar euskal erriko uh, jendartean, gizarte zibila deitzen uh, duguna, lortuden uh, zaki tolako bateratze hori alderdi politiko desberdinekin, nola ikusten duzu? hori argunt, uh, hori posibli izan da, hori izan derakot. Eta uste dut, uh, guk, hemen, iparalean, madugula uh, indar hori, erenai e behita izarte similia mobilizatu da gai inguruan, baita ere politikoak, eh? eta sensibilitate guzikoak. Ez bakarrik, bimila tamazazpian, hori eh? bimila amekan, lako prozesua hori abietu zelaik, deia, hemen, iparaldeko autetxiek, eh, beren adostasuna eman zuten, hori, Eni, duritzen zait, bon, ni mail izan ez lanean, mana, e, wai, emengo iparaldeko garapen sail e, hortan, e, aptetxen kontxeluan eta garapen kontxeluan, ta hor beti landua izan da nola, nola eran. E, Ikuspundu desberdinak izanik ere e, pundu amankumun batzuen ingurian lan egiten aldera. Hor, bada, badu lugaldeunek kapasitate hori, e, elgarrekilan lan egitenko, eta gai e, sentsible horiek Ez bazte guzteko. Eta uste dut hori dela gure haberastasuna e, ondia, eta konteniz ere joan den izan diren boska, bosken ondotik, eh, deputatuen bosken ondotik, deputatu berriek e, sailbeidean segitzen dutela, e, deputatu eta senado berriek ere sailbeidean segitzen dutela, eta hori garrantzia ondia badu geroari buruz. Baik... Ikosiko, ikosiko orai e, segurtatu behar da, bon, estaduek, eh, De ingurreztatak gure, gure aldian hasteko Frantziako estatua eta Espainiako estatua ere horiek ez hartiten e, mai ingururtantzenta hori ezpada egiten e, Dik ez izanen da, azera atrengatzeat. Baiko erikustan zaitute eh, gai, gai horrekin. Finitzeko, Batxia Boloki, azken engai bat, azpimaratu duzuna, eta 2008-azpik erren urtea markatu duena, zuretako, izan da, be Katalunian eginduten ariketa, referenduma, eta ondoko haute eta presondegiratze giratze, puz du mondan Brusselan, Bai, hori, gai hori, bon, rubiretik segitzen dut, eta interesatzen hau, zenta gai horrek pausatzen ditu, bon, haniz gauza pausatzen ditu, mana bi pondu nahi nuzkeazpimagatu, alde batetik, eh, eh, populakontzain, oai, kataloniako populakontzain gehienak, eh, eta beren rodezkaritzain aldetik, oai, eh, independenzen alde mozkatu dute, oai, eh, abenduen oita batean, Eta hori aintzineko, e referendom horien segidako uh, uh, ikuspundu baiko hori, hori eh, plazaratua da. Eta hori begira bon, uh, Espania biskar blokatua galditzen da. Eta hori da, lehen, uh, lehen puntua zenta Espainian, uh, dako, franquismo tilanda transizio faxean sartu zelarik, 1200 eta hemen sortzean hordian fingate izan zen konstituzioa, uh, transizio konstituzioa bezala fingatu zen. Eta gerustik uh, konstituzio hori ezute aldatu, eta konstituzio gelditu da, uh, uh, ara lusarako den konstituzio bat runkitzena dena. eta hori dela aplikatu behar. Eta, uh, memento bedian, Espainia eta bere lurralden arteko harremanak aldatu dira. Izan main, Katalunia mehizten dena, mana ere eskualerian, eta iduritzen zait, Nomai, gakoa, gako bat badela, estituizio uh, horiek uh, nola etapa, ta populakuntza galde egiten dutuen, etapa berri horiek nola lortzen aldituen. Hori, biztan dena, negoziak bidez pasatuko da, enekuspundutik ez zinda bestena eh, egin, demorartuko du berdin, ari, zahalbe zainfite eginen da, enekuspundutik, hori eh, negoziak eta faxe hori beharrezkoa izanen da, Eta, e, ara, konstituzioak aldatzen diren gauzak dira. Hamitze e, gertzen dute komplikatuak izanen dela, ona, e, ni, ni duritzen zait gauzak e, kompontzen ez direlakotz direla komplikatuak bilakatzen. Haur e, dura horra da, eta, ara, hori, lehen ospundu hori, eta guai, Katalunian pasatuko den fase horrek, e, fase hori biziki importante izanen da, e, negoziak eta horrek, aldaketa horiek, uh, da, kataluniako populakuntza galdatzen duena nola obratzen da. Hori behin, eta hori nahi nuen lotura ere egin, Europa. Eta Europa isirik egon da, hori arte, kataluniain afera hortan, eran ez, hori Espainiakoa afera da, eta, bon, badakigu denek, benmento uh, bidean, uh, Europa isirik egoite da, bon, bere torkizuna, ez duela, duela segurtatzen, hori. No? Gai horiek goizieto behant behar ditu bere eskutan hartu, uh, zenta ez da bakari kataluniako afela beste lurralde batzutan ere gauza behar gertatzen ari dira, eh, Eskozian, uh, Irlandan, beste erumur batzutan ere, eta hori uh, nola hori behar dela konduntan hartu. Hala, uh, iduritzen zait, Europen etorkizuna ere zalantzan dela, eh, gauza horiek ezpaditu bere eskua hartzen. Estezu Europa inagosten aaldela edo ondoko ilabeteetan edo urtetan? Irizku hori bada. Irizku hori bada, bana hori e, inagousia izaitena hal da, espaina du e, e, bere gainatelu den orain hori espalina du e, norbait e, nubatik handizipatzen oh. Hmm. Euriri tzenza gauzak bon, bezala u eta horiek berdira, berdira, eresponsabilitatean girelarik, berdira eskutan hartu, berdira tratatu. Hori, e, gai guzitan nik ni uspundua hori da, eh, gaigu zitan, maien ingurien jari, gauza komplikatiak bali madira ere, maien ingurien jari ez da badatu eta aterabidiak atera Batxia boloki, uh, itzuriaina biztadenak auztainiz gertatu dira 2008a mazazpian ezin eh, denak eh, aipatu, uh, nintxatu zira nagusienak aipatzen, eta repikatuko ditugu, eh, euskal elkargoa aipatu duzu, aipatu duzu eh, kintoaren eguna alduden, baina bat adibidezat hartuz, piskabat eh, barnekaleko, ara garapena aipatzeko eh, desa ahmaga eh, izan dena ere 2008a eta kataluniako bostako bai eh, berean Eskergimila, gurekin izanik, goizuntan finitzeko usai amezela, gomita erik kantu bat entzutea uh, proposatzen uh, diogu? Bai, azken begi ikliska bat nahi nuen egin ez behitz, behipatu, uh, Seaskako Lizeoaren estrena, hori bai. nirehician pasatu zena, gauza beharrezko bat eta hori laika gauza entzueiteko begi ikliska hori buruz. Hortian, kantuari begida, behu bon, uh, bat dudugun gaiten ingurian, uh, uh, idurtzen zait, uh, handi diualden kantua hanbaketzaileak, egin, uh, Ahora canto eigokia dela. Miles que batia boluki, urte berri on eta lasterarte. Bai, miles urte berri on txudierete.